Eta hor izan dira bi autu edo legeak txun txuna maiten zuen aukera segitzia eta guretako biziki ertxia zen e, kostuma tipi tipia nun baita e, guretako e, ba, behar ginuen jantzia ondiago bat edo bazen elkartean segitu eta guk erabaki nolantulatuko ginuen horrek. Zenta etzen irabazia, zenta eskual elkargoa sortu haintzin, lan jarian e, ezagia izan zen garapen kontseiluaren errola geroari begira ez? Ez ta ahas ori, da ahas da errangenezake, nun bait, eta hori da, pixka bat Frantses sistemaren uh, oinahia kasik erran da lege batek uh, e, permititu du iparre euskalirko egitura horren sortzea, eta aldiberian lege horrek haiten zuen garapen kontseiluak derrigorezkoak bidakatuko zirela, eta egim antolatu behar zirela. Baina lege hortan ere raiten zuen zer zen gutikora bera garapen kontsailu bat. Eta legean erraiten baitzen hori ideia izan da estatuaren partetik uh, eta prefetaren partetik. Nunbait, ebe gauza tipi hortan gu sartzea. Eta zinez, eh, ginuen ohitura uh, ogoita bost urteko debatea kantulatuak izan dira hemen iparjaldean. Aute txekin lan egindugu eskuzk esku. Eta, eta edera zen gaur egan adu janrenetxe garraiek eh, nor, oiloa eta arroltzearen izan zen lehena, nunbait erraiteko, eh, ez dakigu Ipare Euskalderiko egiturak eta eh, autetxiek ala gizarte zibilak egin ote zuen nunbait garapen kontsailuarekin behaz. Hor izan da, xikulako lan bat eramana elgarrekin, eta Bapatean gelditzen altzen dena nola legea zorrotzegi irakurriz gehoz izaiten alginen, nunbait erraiten den bezala Gizarte Zibilaren erakunde krupion bat, kasik errangene zake, tipi-tipia eta, eta indarri gabe. Erabaki genuen bere ala elkarte bezala sekitzia, zertarako, baziren bi gauza. Bata da elkarteak permititzen baitu egitura gisa sekulako libertatea. Bigarrenik legeak erraiten zuen nahi ginen bezala antolatzen alginela. Eta hor bazen utxunetipi bat guretzat, erraiteko egia da legeak erraiten duela zer, zer izameerden gerapengon Txiloa, baina nizaiten aldeide guk antolatu nahi dugun uh, gixan. Eta hirugarren gauza eta ene gustuko izigarri importanta, da nola demokrazia partia hartzaile hori, nola lortu ipar aldean, Be, eta debate guzien era maiteko, eta elkarteak era duen gauza, da ez bakarrik era pentsaketa eta uh, aglomerazio berriari begira, bainan, segitzea, ipar aldean. Egitura guziek egiten dute politika bat, hipergaldean estatuak segitzen du, hemen hipergaldean zerbait egiten, departamendoak segitzen du, eskualdeak ere segitzen du, hemen zerbait eraikitzen. Beaz, guk nahi ginuan hazen ez bakarrik aglomerazioaren eta garapengon txailua izan, baina luralde e, eta kolektivitate guzien eta garapengon txailua, e, izan.